Як зле, русі! Дмитро розвів руками, схиливши низько голову, сердешні гості вийшли. Проспав звернувся Дмитро вже до скалія. Ти ж сам вилів. Я пам'ятаю, м'яко сказав Дмитро, і враз нахмурився, так ніби щось йому боліло вельми. Ти, Доброславе, напевно знаєш город, бо виріс тут. Як власний двір підвівся й собі скалій. Гаразд, у мене буде до тебе просьба. Слухаю, умкни мені ординця. Я хочу знати з перших уст про силу їхню норов і слабину. Дозволі ти? Це діло слід обдумати. У стінах є таємний хід. Звичайно, у бік Дніпра де круче не дозволяє ворогові стояти близько валу. Візьми із десять воїнів якісь спритніші, і вийди, коли стемніє. Шуму там не щеняйте, нишком. Умкнемо, як невісто. Ми ж дома все-таки в своїй землі, де кожен кущик знаємо. Тоді і храни тебе, Господь. Добудете, сюди приводьте, ждатиме. Уже в сутінках скалій зійшов на вежу біля Михайлівського монастиря, щоб роздивитись з нею, кудою йти і де ловити звіра. Ватага вже була готова і ждала його внизу. Ці отчей духи ладні піти в і в воду. Усюди, куди не кинеш погляд, кишило військо ворога. Поділ ним був запруджений. Горіли сотні вогнищ, стояв невпинний гамір, мов, на торговиці. Вони не просто тут воювали, вони жили. Бо стан такий властивий їм, кочівникам, які йдуть землею і сіють смерть, руїну, зло. Під кручею, де починалася стіна подолу й перші його двори, орденці смажили на двох рожнах шматки м'ясива. Поралий припнутих тут же коней, І так поводилися, мов не було За кілька стрілів города і загрози з нього. Це ображало і тішило. Таких тетер ловити легше. От тільки довго їм доведеться ждати, Поки ті наїдяться, в'яжуться. А може взяти ще при вогнях? Засісти неподалік і, як котрий свідійде в ніч, схопити. То що? Зійшов Василь на вежу. Небавом рушимо. Будемо брати при вогнях, збагнув одразу. Може так і надійніше, аби не скрикнув. Дозволь мені, у мене й не писне. Ти пам'ятаєш той лютий бій під Черніговом? Здається, те було Василю, — Давно-давно, немов би і не з нами, — зітхнув Скалій. — Якби тоді князі не билися між собою, то, може, ми тепер гуляли б чистим полем на добрих конях? А хан Батий сидів би десь за доном і потерпав. Помовчали. — Далеко дон, а зайди хижі. Ось вони вечерюють біля Дніпра й почайний І зиркають за хланним оком на стольний город Київ. Оглянув хід, спитав скалій, протиснемося. Тоді ходім, там вої досі змерзли, зима на носі. Дивно, що й так немає снігу, протяг Василь, пора давно. Бог ж де чогось не «Погибелі від нас орді!» Скалій лише поглянув на родака не сказав нічого. Як згусла тьма, один за одним вислизнули у кущі по той бік валу і потекли живим струмком кручі, Місяць ще не зійшов, але вогні ординців освітлювали їм путь униз, а може й їх самих. «Ще вледять?» Шипнув Василь, що йшов у слід за скалієм. «Бог дасть, завадять вогнища! Не ждати ж тут!» Підкралися до крайніх хат і причаїлися вишняку, який ще стояв у листі. Ворог був зовсім поряд, можна його дістати сулицею, не то стрілою. Примітка. Сулиця — короткий спис, який і кидали. Сиділи біля вогню і догризали кості, Перемовляючись про це плате. Скалій збагнув не зразу, що розуміє. Мова у них подібна до половецької, Шепнув своєму товариству. То, може, це вони і є? Ні, одяг інший, та й очі цих розкосі. Оглянувшись, один ординець звівся і кнув, і рушив до Вишняка. — Пождав би, поки візьмемо Київ! — крикнули йому у слід. — У юрті княжий випорожнився б! Зареготали. Нижком скалій торкнув рукою Василя, і той шмигнув назустріч гостю. Інші взяли його в півколо, щоб не лишити надії вирватися, якщо Василь не справиться у першу мить. Ординич ще раз ікнув, Шелеснув листям, з тиші, яка настала раптому вишняку, долину шепіт. Можна йти додому. Рота йому заткнув, не писне. Хучі, бо ще похопляться, підуть шукати. Рушили в зворотну путь по-іншому. Василь, за ним ординець із зв'язаними руками, підштовхував його климково линець який прибув з Данилом князем і тут прилип до дівки. Останній мішов скалій, радіючи, що так все ловко вийшло. — Товруле, ти там будеш і ночувати? — гукали біля вогню ординці сміялися, немов ржали. Коли скалій оглянувся біля стіни, унизу знялась тривога, ординці бігали по вишняку і під гір'ї гукаючи «Товру!» то врут. Дмитро справді на них чекав у гридниці. Зрадівши, встав на зустріч. «Взяли?» «Живого і навіть нагодованого», сказав Василь, виймаючи ганчірку з рота Бранцеві. «Ну і молодці! А як же з ним балакати?» «Гей! Хто там є? Гукніть! кокая половця?» «Не треба!» Я тлумачтему, спинив скалій. Я довго жив з куманами в полоні будь. Гаразд. Тоді спитай його чи тут батий? Бату, бату. залепетав ординець, а вислухавши питання вже від скалія,